Ni washukuru tena sana maraisi wa nchi mbalimbali mbali, na wageni walikuwa wa liotoka nchimbalimbari. Ni washukuru wa Tanzania wote. Ni wana wa Dar es Salaamu. Ni washukuru kwa ukarimu wenu na upendo wenu. Nina deni kubwa la kufanya kazi kwa ajili ya watanzania. Tanzania. Mwendele kuniombea lakini nataka ni Nitafanya kazi kwa nguvu zangu zote kwa kumtanguliza mungu mbele ili yere tulio hidi, tuyatimize bila kubagua vya mavyetu dini zetu wala makabila yetu mimi ndiyo raisi John pombe josefu magufuli na makamo wa raisi ni mama samia hapa kazi tu asantendi sana mungu wa bariki sana